وقل إلي أنا النذير المبين كما أنزل على المقتصمين الذين جعلوا القرآن عزيم فوربك لنسأل أنه مجمعين عما كانوا يعمل فاستع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كان عن المستازئين الذين جعلون مع الله إلها آخر فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَذِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبْيَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَعَبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ أَسَقَلْكُ الْجُولِ كُرِبِدَا ته نه ده او نوزون کې سلوور نه ده عربه او دې د مخک سورته سره ارګلا چې سورته ابراهيم او د 12 سورته نو شروع او ترغيب لال قران باندې یا سورت ابراہیم ختم شو په ترغیب ال قران نو سورت الهجر شروع شو په ترغیب ال قران باندې یا سورت ابراہیم کی تذکر بی ایام الله او ترغی فی تبریخ ذکر شو نو سورت الهجر کی یرا او زجن منکرینو تو یعنی تفصیل د ایام الله یا سورت ابراہیم کی انکار د مجرمینو ذکر کا نو سورت کے کې عذاب د مجرمینو ذکر کای یا صورت ابراهيم کې مسلته توحید ذکر شو او پاخره کې ولی علم انما هو اله واحد نو حجرت کې پاغه دلائل یا ابراهيم کې جګړه د شیطان ذکر شو ا د مریدین او مریدانو سره قیامت کې نو حجرت کې انکار ذکر کای د شیطان د الله د حکم نورم ګن امتیاص صورت همو مناسبتونه دي شپارس مناسبتونه دي دا رنگه امتیازاد صورت حجره صورت ممتاز په بیان د مختصمینوباندې په بیان د مستاذینوباندې په بیان د سبع المسالې باندې په بیان د چې عبادت تر مرګه پوره کوا وا عبو ربک حتا یات کل یقین بنمونود عذاب دو سابقینو باندې او په حفاظت دو قران باندې انا نحنو نزل ذکر وا انا له لحافظون او سوره درې سي تقسیم دو سوره اولي حساب فل زل سماياته پوره دوی ميزاده شپاله سمنا تر وشتماياته پوره او درې ميزاده حت وشتمنه تاخیره پوره باولې سکه زجر و منکرین او د قران او د رسالت تا سوچو د قران او د پیغمبر د پیغمبرین انکار کوي هغه لاره ټنوار په دوی مرکو کې په شپاله آیات نه وشته ما پوره پاهي کې صرف دلائل عقلی او په اسباد توحید باندې او د ریمایسات اخره پوره او پاهي کې بیان د اقوام مهلکه او آ قوم نہ چلے ہلاک شوی او یرا د د مجرمینو اادارنگی مقصد د صورتهم دے انتظار المجرمین بواقعات سابقین منذرین تا یرا اور کئ مجرمین تا په واقعات په خوانو باندے شپغ نمونیز ذکر کئ صورت ک پتوای د شیطان ذکر کئ زه شیطان ذکر کئ دارنګ قومینو قومه لو ذکر کئ قوم شعیب علیہ السلام قوم صالح علیہ السلام اصحاب الحجر او زمنګ پیغمبر داد صورت مقصدو انذار المجرمین بواقعات سابقین واقعات او زم مخکلو باندي اول پنزل پنزل له سو آیاتونو کې رومبای روکو او پای کې زجر ده رټ ردا چې څوک د پیغمبر یا د قران انکار کوي شورو کوم امداد نوم د الله چې مې ربان اوند مې ربان خاص الله پوی یي په معنا دي حروف ترغيب قران تور کوي دا آیاتونه د کتاب دي او قران مبینا او دا آیاتونه د قران ذکراره چې قران پاوز د صورت کراشي نو مراد یو خاصهواقیئ پهې کې یو خاصه واقعات مستاج اینو او داغونو بیانې ډیر که او خوغی با کسان چې کفرې کړی کا کار چې د مسلمانان کافر به غغې کا چې منږ لو کانو مسلمین کافر به دا غغئ کاچ چې منې مان وړ مسلمانان او مسلمانانو وکا چې مون قران زکړې وې مون قران اورېدلې وې لو کنا نسمع او ناقلو ما کنا فی صاحب سیر کاش که مون قران ویلې وې اورېدلې وینو دارنګي ار شوک با افسوس ک یوم التغاب ون روز د افسوس دا یوم الحسره ابره سورته مریم کې راځي یوم الحسره افسوس زده دا ارسوکه افسوس کوي قیامت کې لکه یې سړی ملګری کلاس پیډو راغلی او فرصت یې وای کاش کما مهنت کړی و دازمازه دا کلاس ملګری وای په کورسې کې نه د شيخ یو ور شو نوکر شو زه دغه څه حای نو کمال ځان بیا ارمان کوي کې کہ نه کوي دا رنگی بیا باالتار یې ورمان کوي حای چې ما ایمان ورولې حای چې ما قران زکړې وې لو کن لو کانو مسلمین حدیث کے رازی پیغمبر پاکوے بیس العبد و عبد ساولہا و نسیع المقابر والبلا دیر بھدی اغب بندہ آغب بندہ چاہی اقلت المقبرو تا اوزلی دل چھتا بھرز مقبری تا یوزل بستا دا لاش آغب یوزل دے خورو تزیرو را پتلے کی او اکھنی اوکنام اور کیسو جی دریا بو نمایاند خوړیو کنا لوکانو مسلمین پرے زدی زجر امر د پاره د اور اترې پرے زدی چو کرا کئ الله دې خدا کونو ته پرے دا, دا, دا, دا چې فیدوال دنیا کې او غافر کلی دې دل له امیدونو سره په یو دا فلانی او ټل کې کو فلانی الله دې دین سره سوچ کئ انا دی پسې زي ويليم عملو سوف يعلمون امیدن غافر كذ سکال بذا او کال بذا او بل کال بذا او بل کال بذا سوچونه کو دار کال او دانو شو ګوره په د یو کال دي 168 کې سورې انقلاب او چلے ده اعدادو دنیا انقلاب نه دي وما لكنا من قرب الله ولا كتاب معلومه ندي علاقه من یو کلی مگر ظاهر پاره لک مقرر نمکی کی دی اونبت نیتا داری دی عذاب انو رستو کی گی دی مرگ کما نیتا چه مقرر وی دی مرگ اغا مکی رستو کی گنه سبقا تختی دی نشه داللہ دی عذاب نا دال دی مرگ نا کم خواب او تختی وی اوائی دی او و کدیر بدماشی دی کنی وی دی فیران بشار لار یو ظلم بباده دی ظاہر و اوای او سړیا چې لاله کې لښوې په هغه باندې قران یې كنته یی خامخالې ونه اولې نه دازي لوما حلا ولې نه راتلونکی منته په فرشتو دا عذاب کوي ته دې شتینو نه ته چې وې دې شتيني پیغمبر یې موږ ته فرشتي راول نه په عذاب راځي موږ ته فرشتي الله یې مگر په عذاب الا بالحق حق معنا دې چې عذاب او نو او نو به او مولد طور کړو شو نا بیا بو دا مهلت نه ملاوی کدی دې مولد وغاری بشکمنګا را دې قران او مونږی دې قران دا پا لحافظون ساتون ګنا زب د خپل کتاب په خپل حفاظت کوما ها ولا قره سننه تاخیل دې من انسان په خوا پټلو ولونګیم بیا او نه راغله دې ته یو پیغمبر ما ګرځي پاره په څو ټوګه کی دارنګي چلو مونږ نسلوکو چلو مونږ دې قران کریم لرا دسته زال را دینکار لرا پهل نوو مجرمینو کې نسلن بعد نسل څنګه چې د قران نه په خوانو انکار کړو نو سني هغه څخه کې کشران ماغه څخه کې څنګه چې هغه ټوقي او مسره حق پرسته پوره کړې ورو دا هغه بچیو نسیو مجمک مشرانو بدغه شوینو یې ایمان لرونکي پدې تا کې تر شیوي طریقې دا اوله نو دا, دا, دا عذابو الله وې کپرانو موږ په دې باندې دروازې برنا فزول لو او شیدې شروع شیدې پایې کې یار جون چې بره خېږي دی وی یره موږ له یو معجزه الله وې له دروازې کولا دا حضور نو کوم نو کوم حکم بیا دا سه مشیدې دروازې د اسمان نو کولا حکم او بر الله شي اوا معجزې متزوخې ما لو نقالو دې بسوي ان ما سکرت افسارو نام یاره یقین بنکړی شوی دی زمنږ په منګه سرے منږ آسمان جوړکو چې د آسمان دی او دا دوازیی د او دا لاری دی چرته منګه آسمان ته خې شو غسے یر لاان وکو الله بیا به د دا خبرې کوئی او بل ل ترقی نهنا بل کې منبانې جادو کی شوی دی په منږ جادو شوو بیا بم دیی دا خبرې کئي تاخه غورزوري من دې زنه دوه مرو کو او دوه مېسا پدې کې عبد الله اخ لیا تاخه پیدا کریم پاسمان کې بروجن پڑھاونه بروجن لارې فرشتو او خېسا کریم مونږ دې لاله ده کتونکو او ساتل مونږ دې لاله قسم شیطان دټلې شوینا رجیم چینج آغا ها منش شیطان الرجیم آ شیطان چاغا دټلې شوې رجیم دټل إلا من استرق السماع لكن او څو چغکه دي غوښارنه وکي ها پټدار شو غوښارنه کوي فاتبو شعب المؤمن نوږي په هغه څه شغلہ کارا په غواچه پیغمبر ته حکم د ونه نو راغله د پیغمبري نو شيطانات بېمانه وبره خاطر ساده pore ان شاء الله فرشتو ته یو حکم کاوه نو سباز نیم یو خبره باغي ووري دا داغي بدل البيمانه او دنیا کې چې کم ناکارې پیرانو منجورانو هغه ته به خبره خبرو وکړ چې پلان یې وخت به دا کار کیږي چې یو خبره به وسې وو او هغه نو ري به سودې ده زانه جوړې کړې او واکې پاغه تم به کارو شو کې یو خبره به وسې وو لکه دا یې کې کار خو چې کله پیغمبر پاس پښ رسول الله الله په پیغمبري باندې مقرر ک نو د شیطانانو پر خطر بن شو نشوټ دی او اوشی اریو شیطان کو شیشکی نفعت بهو شهابن مبینه او رست بدا شی فعت بهو شهابن ساکی بیا هغه پس شغلو ارپس شی دست تو نه نده دا اغا شي شی دا و شغلو شی اوی سیزی نکی جی خاطه بارا از مکا غلوله منگ دیر را ما دیز مکا کې روازی غنو ناو زنغن کری منگ پده که د کوولې <سؤال> منګ په دېرمکه کې د آرې او شینا په پخلی اندازې موضوع او ګردونی منګ تاسو لا په دېزمکه کې مایشه گزار عاشه چې انسان 파ږی ژوند تیرې ومن او هغه چا لمور کوم رزق ها لستون چې تاسو هغه لاره به کی هغه سيزونه چې تاسو داغه د رازق او د رزق مالکان لیکه د ریابونو کې ځنګلونو کې بیلونو کې ها داس حیوانات ته موږ د سرنارو لري دي اواې ده الله د ذکر کوي او نشته یو شی مګر موږ سره خزانه دا دی اصل دا دی اصل دا دی نو چې د الله سره شته به موږ له اوله خزانه نه راکې یو چې د باډه موږ تیر لا غوالو ګیسونو را غوالو سوالو کوته پیسو فقار چې موږ لرا کیږي نه پاکستان ولا نو جواب ومالو ننځلو الا بقدر معلومه نورالو موږ د خزانو لرا مگر پانځه مقرر الله وکړي دروانه سیوا کوم نور نقصان کې نو نقصان کې نو د اړ په نسبت ما تعالی غرس پیدا کړي او سیوا وله نکوم نورالو موږ بادو نو لواکه لوا او باشه اونکی با وریا زوکه لواټیا وباچ اونکی ور دک ورا احادیث کې راځي پیغمبر پاک وي اللهم اجعلها ريحان ولا تجعلها ريحان یا الله مگر ځوا دل ادا بادونه وکړ ځوا او مگر ځوا باد یو و یو باد چراشو عذاب راشي ګن بادونه نه دا خبر راځي دا حدیث مانا دا, دا اللهم اجعل حاليان يا الله وګرځوا د بعضو خلکونه مختلف طریقونه چه د سرور طرفونه هواګان راشي راغای یو ګلمبس کې جوړ شي یو زیتو ګوند شي هغه وریاځي او چې ګوند شي د اغینه بارانو شي چه د چار چار پته نه و شه او که ده یوی غالی هواو چری گیا آغا وریض اتخته ده یوی ده غالی آغا وریض اتخته اگه شند لارشی غینا باران نکی گی او چه ده مختلف اطراف او نه وریض ذرا شی نو اگا یو زیک را گونڈی شی اور ده اغینا باران شی و ایالا چار چار پیرنا وریض ذراولا پا منگی او د او ده یوی غالی بعد مراولا ذکا غا اوو چزی گینی ده این بالان نکی ده نه اريحن عذاب لاستمالي یو دا بل اعظم نده مانه غلط ده اللهم اجل ارياحن ولا اللهم اجل ارياحن یا الله د چار چا پیرنه وریزه جوړی کا ها او چبمږه او الله وریزه یو مګرزه وریز وا زکه یو وریزه سره وریزه هوا چرشی نوغه او تخته چدی وی غالي راشی او چا د چار چا پیدا نووری زداغوندی کی، نو رو رو منگا داو پا تبالا ناسکو منگ پتاسو داغو با، او نئی تاسو دیرا دا به نین خزانکو انکی جمعکو انکی، آغا سو رو بزرگو رو منگا، او پتی او نگی بیا، نو بیشک منگ جوندی کولم رکولکو منگگی وارسون باکون منگ تر باکتی داریوشی تاکی منگ پویا یو پا مقی تیدون کیستا سنا، او موږ په یو په اورستو کې دونکو سمانا علاوه چې کم کسان مکی کې نیکوتا اما ته پتا ده او چې دستوګیو نو اما ته پتا ده زه خپويږم او به شکه لرستا خو په تور تبګيري خلکو نه لا به شکه ده الله د یو موته او پویا حدلایل یې اقلیه بیان کړل چې د ار چلا روزي زور کومه په شول دې زینا درې مر کوو درې میسا او پدې کې د شیطان سرکشي او غنمونی انجام دا غي شیطان سرکشي کړي او انجام یې وسوړي پیدا کړي من انسان انسان ناموراد ادم عليه السلام ترڅو ما پیدا کړي ادم عليه السلام انسلسلن زکه انسانې ماو تای د خارونو نه یې پیدا کړي داغه و چې خارې ټنګې چې ټنګ کړي او هغه یې نه څوک پیدا کړي ادم عليه السلام حمو تایخو د انسانانو نه پیدا کړیو په ځمږولو به ادم علی السلام د دینه پیداو تا کی من پیدا کړی ادم علی السلام سن سالین دا خاوري او چی چاغت ټنګ من حما ان اغلشی مسنون په یو وخت رشی خمبیرشی ګور ادم با محاوره ترجمه کو اصل کی د حما خپل مان نه تور خاوري و پخشی او چې کلا په خشي او هغه واغه گلی شي نو هغه ارنګ پریدي اورنګ بدل کی او مسنون چې بیا په وقت دی شي لکه زنانا چې اولو او لوګور سپینی بیا چې و واغه کی او وخت تیر شي نو هغه سپینواله پات کیږي نا هغه ځل رنگ پریدي بیا په بل رنگ باندې شي دارنګي دا خاورا څلوېخ کاله پر تا وا خنبیله بیا الله حکم وکړ نو هغه فرشتو هغه خاور او واغه گلداسي بیا پر تا وا څلوېخ کاله او هغه داسه خاور چې د کمي خاور نه ها خاورې لداغې نه یو شی جوړ شنو هغه کړنګ کیداسي پدې باندې پویګي دکو لاله ها دا په هوا زامنګي گچوي جوړید کنه او پدې ها پښونکو به ګردول پدې قربانې پدې غاڼو پدې پښونکو باندې او ځای سکه تبې کې دا غوړې شته او نا غي متمول شو شو نو موږ با کټوي بچاغه سا کمنګ نه به دا چاغه بکړنګ کا وچ ویله کدا قیمتي لري دا خره او چې کړنګ به نه کا او ناغه به وې دا خنه دي من هماين داوت شه خوري چاکلن کې من هم عین اغه لشی مذرون کمبې لشی چې وخت تیر شي او پېرې پیدا کړو ما د نن قبل پوخوا دا اور د لږیوالنا لږیوالنا اون شي پدې کې درې سیزون لري پدې لمبا کې یو کتا یو پورتا او یو منسک پورتا چې یي نو اغه لږی ښکته چې وی ای که سروالی اغاو رو ری منسکی چکم ها اغا دون تیزنی منسکی چه ده لمبکی گونا یو دو ویغ ده او بل ده سر او بل منسکی اغا ده پاسا چه ده نو اغیتا لگه وی لاند چی نو اغیتا سر لمبه منسکی چکم زی نو اغیتا سوی شرکا اغا شن زی اغا ده سیزن وی کم زیش د وو نشین شر لږه خېجه کنن واغت تیزي او دا سر تیزلی او لږه نو شیطان ما د سن پیدا کړي نام منار من سموم دا وو والنا یا کچی وی ربستا فرشتو ته بشکد پیدا کو کوم یو را من سول سال دا خاور او چې اگلی شوی خم نام شوینا کله چې ما پورا کا غل لا فکمو کو پای کده فلوکم نا وکې نه هغه تاس ته بيدار سجده وکړه الله حکمونو سجده وکړه فرشتو ټولو په یوزل باندې مگر ابلیسونو انکار وکړ چې شي دې سره سجده کوم قال نوې الله ابلیساس سې تعالی چې د څو سجده کوم ګنا قال وینې مځ سجده حکم د پدې یو بنده چې پیدا کړو تاغره من سلسال د خاورې او چې هغه لشيږي خم بيدې شوی نه حلویا الله اوز یتینن د دې زین یتینن ته درټل شو نا ا یتینن پتا وی لا لنځما تر تر قیامت قالوی شیطانې زمادبا مولا ترګی માતા الهایو می تر هغه ځای چې پای کې به خلک پروت کولی شي اولش پیله پوري چې پای کې به خلک پروت کولی شي دومیش پیله قال الله یتینن تل مهلت درکړې شی اله ایو مل وخت معلوم تدا غرض وخت معلومی اول پیلې اول پیلې پورې تعالی محلت ته دی می پورې نه دی قال ان وی شیطان یز ما دا وا په سبب دا یی تاسو ما ژوندتونکو اغه وې تني سورته اعراف کم دا مضمون شپږدا سم یاد کی ویلو چې تاسو ما ژوندتونکو نو ها مها هڅه کوم به خلقو ته په کې بد کارونه ولا او وی جنوم بیمان دی تاكيد كلام الله تا خامغه الوم بده ټو استاد ګلاره نا استاد کتاب نا ماګر بندګان استاد دینه خالص کریږي هغه نشه ملوله چکه خاص تا بندګان دی او تا غو رکډینو هغه نشه ملوله نو غير نو قالو وی الله هاذا صراطن الیا دا کتاب هاذا دا کتاب و سرات اللہ رضا علیہ علیہ ماتا مستقیم النیغا ماتا کسوکڑار سید الوالی لزما کتاب ماتا نیغا لارضا پوشت سرات حازہ دا قرآن سرات اللہ رضا علیہ فما یعنی علیہ ماتا مستقیم النیغا وانا حازہ سراتی مستقیمہ دا قرآن ماتا نیغا لارضا یا دا توحید سمرقندی دا مانا ہم کئیم حازا دا توحید لاردہ پا ما بانی نیغا دا توحید از دکول من اللہ و رسول دا نیغا او توحید الله اللہ نیغا لاروے لیدہ لکہ سورت آل امران اکاوان نمبر آیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوئے اِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبِّكُمْ فَابُدُوهَ بے شکا اللہ زمان استعصر رب دین فابدوه روز غه عبادت کوي دا یو والی ومني هازه سرات مستقيم دا یو الله عبادت کول داني غلارم نه غلارم نه غلار, غلار, غلار خلکو پری خو دېل پيشه کبندي ګاندمان سره تعالی په دې باندې غلبا مگره اوسو چې ثابت دي ستاسو سر کښونه د چ زما کم بندگان ګاندي تعالی په غي غلبه نو بندگان ګان زما په سبته پیژن چې الله بندگان ګان کم الله باندي ایمه نوفبشر بعد الذين يستمعون القول فيتبعون سنوا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما د بندي گاندی کرام پدې ها استا او ما وسنکی گنو چه چا تعلق د قرآن سره دی استفينا من عبادنا چماغه را کړي په خپل بنديګانو کې چې قرآن نو لورکو مالا د قرآن والو زنه شم گمراه کوړي دا تاسو کتاب دې چاغه زکل بیا گمراه شو او چې قرآن نه یا قرآن نه زنه آكله یو لاره نو شي کلوې دې خده کلوې دا خده کلوې دا پارٹی خده کلوې دې کی کارت دې کلوې دې کی پېشي دې کلوې دا خوشواجي دا ګرځي رکا هغه هو شیطان دې به گمراه کوم نو یقینا جہنم خامخال اوځي ټولو دې جهانم د پاره او دروازي ده پاره دا هجه سره مقارن او دروازي دي نو په هر یو دروازه باندې په نسبت اې انسان باندې کیږي غا چې جا حیه او جهنم دروازه دا یو لذاده یو ختمه دا بل سعید بل سقر ده بل جهنم ده بل ماوی ده ا ها ماوی ده دول د چاسو را جونمنې دغه په نسبت به د بازدانګي اوس بشارت به شکم متکيان به په جنتونو چینو کی به او به ویلې شي دنه شه دیتا په سلامتیه په امن باندې به به خوفه به یاربaze او به باسو مونږه آ وګړو حسد چې په شنو دا من غلې دې حسد نه د کینو یو بل سره اخوانن او شپدی ډونه د یو بل على سرورن پات تختونو به ماخه یو بل دناستي الله دې زمون نصیب شي څنګه دا اسه موږ یو بل ته اوس ناس یو دا اسه گول کمرې وای امنه عباس وي رضی الله نو گول کمرې وای جنت کې چې سوره ډیر وی یو بل ته بشا کیږي نا گول کانفرنس وي کېږي نا دا جنتونو کې بدای نه ورسیږي ته په دې کستړې واده او نه ویني نا به موږ نو خلې ژوندې شلې شې چوزوې زہ نا خبر کا زمان بندگان عبادی زمان بندگان خبر کا نو بندگان پیجا نخوا استفین من عبادنا عباد الرحمن الذه نیمشونا او فبشع عباد الذه نیستمیعونا قولا دا بندگان زمان خبر کا چې بیشه کدیم تو بخشش کنگو میره بان اس پرواما که و بخنبتا کوما و او خبر کا عذاب زما زاده عذاب دنه که اوس واقعه د ابراهیم علیه السلام خبر کده لدا پپاز منمنو د ابراهیم علیه السلام کې کلا چې دنه شو دی علی فابراهیم علیه السلام باندې نو فقالو له ا اصل سلامن دا واقعې صرف د لولا سلامن وعليكم سلام قال نو ابراهیم علیه هغه و سلام علیکم دلته عبارت کم دی کمزکه ذکر شوی سورۃ او اوای مایات کې هل تحذف اختصارو په دې په معمول دي کې زه دغه کې داول منګره وښيله ان منکم وجلون اته نور حذف دې کلام ابو دحود روبا سي قالو وي به ريگا بشکم زېدل کوتا ته په اولک پويا باندې قال انو ابراهيم عليه السلام آیا زېرا کوی ماتا په دې خبره چر دلی ما ماته بوډا وای په څه زېرا د خوود وامراته قائمه ال دیویرو خزه دا ولارو نفخنده شو د پخنده ور شو د وژه دا, دا, دا زیری ده فرشتونه چې زیری ورکو چې تا بچي وکي نو چې تا ل زیری ملاوی چې الکا بچي اورور دی وزیری شو او بلنه دی گورنر شو اوه او بیا خداشه کې ګور زیری که خندا خندا باندې کې قالوي ده نه د دنیا خوشالۍ نه دي ور اصل خوشالۍ د دین وو ها ان جیاړه بچې د عالم شو قالوي بشناکا بلا مونږ زیاتره کړی تعاتب الابق حکم د الله نو مکه کتر نو امید کوونکونه قال اني ومي يكنه من رحمت ربه او نو امید دې کوي د مهرباني ادر په نا مگر ګمراه من پمانه ده قالونی ابراهيم عليه السلام او فما خطبكم سړی حال تاسو ایراله ګرځ نور په صداغري زه یو خو مال زير ایره کوي په دې نور څه مقصد دي قالونی منګا داله ګرځي قوم مجرمینو ته ویږي ملي ته راتم ما شه د مناسب ته پوس کوم نور خذا 900 حاضر کو نور په صداغله ان اور سن الله قوم مجرمين منګا نور مقصد څه ان اور سن الله قوم مینا منګه را دې غریشی کوم نن مینو سبزی والی ټماټر پیازو والی الا علالودن غیر درته به داړو درته سلام نا خاندان درته سلام اغه نه هلاکو چې کم داګه تا به دار دي اگر کپره دیږي دی؟ اغه وبچکوم اغه الله اوځي وبچکوم اواګر کدا خزدا خنا فرمانه ده اغه به تبا کیږي ان ان بے شک مونږه لمونجو پريخودون کي دایره لا ټولو دانه چې مون خلاصوونکی خلاصونو والسونګ الله مونږه پريخودون کي دایره د عذاب نام ماخه خداداګنه پريرو اندا ذکر مونږ دغه هغه صاحب کي یقینا خداداګو مله غابین دي باقي شون عذاب کي هر کله چدارې تابعدا دروته لي سلام تا قال ان وی الودال السلام بشکتا سو یو قوم منکرون ناشنا مغ تاسو نپې جان د تاسو مغ نه پې جنو قال ان وی فرشتو بلکې راتګړي مون ته تا به ما په خبرداري کې شک کړي او راتګړي مون ته تا په حکم د الله به د لیدستو ستا هم فرشتي ستا قوم چې د انکار کړي عذاب الله ور واز لري نو 보자 خپلتابدار په 23 پی باندې وخت طبيت باور څه یې رسېږي پسې دې پسې او د زان د محکیکا او نو د ګوري تاسو نو یو قشاده او زې کميته چا حکم کولې چې تاسو ته اغه زیته زې نو په کار خدا دې چې مشور اغه په څه خځې کې محکی که واري او اودته و ته دې مشر ځه مشور باغه دې کې کمانډر چیف چ هغه با په سیره باندې ګولې اخلي دا نه چې هغه شاع شادگی ا, آ گورا اسلام دورا خسته دین دی چې څوره غټوی نو پاغه باندې کار دی راوی نی ها هغه څخه زه تور تو مقام اخی نو چې کم زه څخه زه نو په عقده کې به ور پسی ددکه عذاب ده کم دی نو د شاتنه نو د شاتنه بطی قاذاب د مخکې له مخکې وبیا ته چې کوم سخ مقامی البته او امیر او مشرا غزي کو دريږي غا ديروس توست کوي وا که زینې له ځاله کده او بیان کړه مونږ ته د کار د کار ته له قران او ورکه نو وګوره چې مشرب کم ده کی اننا بهشکه مونږ د کسانو ان غریبان مخام مخامکه او خپل مزه کوي یقینا مونږ د کسانو با پرې کړې شوې فوخد سبا کوي دی دایو ثواب وخت تبای راضی جرال مدنی والا خوشاله خوشاله دای چې فرشتياله په شکل د خاستاله کار لوته علی سلام قوم راغي ویلکه لوسه به خاستاله کان راغي دی ا ها او خاستاله کان او دا خزینه د منافقو چکه لو ومن مانو ده کای ته غلون په پته به خزې ته لګی کنه د مینمانو ائ بزل چمکه کسانو غو دو شابه خلقو ته چاله کان راغی راشه مطالبه ته نو چه منافقت پا کیو بیدینی پا کیوه اگر که ده پیغمبر خضا و اخلاس شوه تباش شوه منافقت بنه که روڑا رال حویره کدا سه زواشه چا منافقت کره اگر تباش شوه قال انها اولائی بیشکا داکساند من من زماری نفلا ها تفزون مشروع امام ما و زماد من منو ولی او کوئی زالی مانو اویر ایزالانا اومرسوا کوئی مخفا کوئی مانو قال نوې دې آنه یې منه کړه موږ ته د مخلوقات نه عن ضیافه المؤمنين د مل مستیازه مخلوق نه عطا ته موږ نه ویل چې مل ته نور کې موږ ته پرېدا الکالون به بوزو خپل زیته ها دې دې وجدا جدا جدا ملک نه دا په تنو وجدا فرشتي د الله تعالی طرف نه راغري دي دا کسان دا زمان دا چمجی دا والی تاسو ماته چم جن نه کېد خپل کاواله کې تاسو کوونګري کار هته یو کسو تالیفان کار کسمه خاری کی نو هغه یو باندې تراته کنه بیا طالب له څنګه وړه کلی پک خوراک مالکه دا ویجی دا طالبان دي کنه تاسو وې طالبانو قدر کوئ مې دا نونی دا یو دیله وې دا وته غیر مسافر دې لره زه زخيما کې مې دی خمه تاسو مال پک وړي دا تاسو سره شیر وړي وینه دا خو مېمنانی نو زول کوربه ما هم تکور نشته نو هماله را دغه به خو ته زما قدر وکه کو شي تاسو منه تاسو کړه ها کله اوسه کمره کې راسه کله یوځو کله بل ده وې دې خیر دې منه ولوم به مال راو دې وځه خیرات پوري کوم مزه ما خیرات دې کیږي د بادشاہي مزه لو به ما خیرات کیږي دا وره ها دا یو ګور ته وینته مې نه وې منه کړه د مین مسیاد مغروخ نه مونته وې مو یاله کده ټول له بده کمري چ صورت اړي باندره ټول له بهګاله پروګرام کې بیا دې مو نری دې په دې لیکو بیا یو خدازي اغه مرصو کې مددزي کنه اوسمې اولمن نه نه کان العالمین هؤلاء ذم من نری امین مانے یوازې دې هدايه دنون نری سر دازما د چم جنہ کوي دا پنیکا واره کې تاسو کوم کې دې کار د امرکا وېر دې سه زم ما مینا کنه د ته به سب خه دا نور دا نور ته په سبق د یو طبخې د یو س د یو تعالب دی لا مرو کا ان نه هم ل سکرت یا مو مره د ماده کې پیدا کېي اوسم د غ سیکل وشته لا امو کا ان نه هم لپ سکرې یا مو لا مرو کا قسمېستامربانې قسم په مربانې جایز دی من خلفه به غیرله فقطه اشرکه چاچه د بلچا فونم قسم خو کفیر شه مشرک شه په بلچا به قسم نه کی زکه پاره شیبه نه سو قسم کوي اوهغه زده رغه جنې مون نه مال دی نقصان رورسې نو له الله د عمر او پیغمبر باندې قسم کوي زده نه یریږي نه من اصول کو ویلو چې قسم پړېرو مانو سره دی ښا یو قسم په مانده شاهد به پخبر مدعا گوا پیش گئی نو مانا دا لعمرو کا شاید دے عمر ستا اے یعنی خیر دیوا چولی چیز تاپو عمر کې او یا شاید د اغا بخون کے دو عمر ستا چی اللہ دے داخل دا اغا طول اشکال بیا ختمی گی لعمرو کا شاید دے د کے دو عمر ستا اغا چتال عمر در کرے دے لنا اغا اللہ گوا دے اغا در کونکے لعمرو کا شاہد دے اغا بخونکے دو عمر ستا چه عمر در کڑے اغا شاہد دے اللہ چه بیشک دا قوم لفی سکتا تیم خاما پاگا پا نشد شاوت کې دی یامون حیران و پریشان ویدادا سے نشد د چونڈی دا نسوارو دامیو نشد دا جسرے نششی گنا لفی سکرتی ہم یا مون پاغا ګمړای پرګری حیران او پریشان یا بخون کې ز عمر صاحب یا عمر کا یا قسم په مانده دعا سره دی لعمر کا ستا عمر کې خیر او برکت راشي پیغمبرا لعمر کا عمر استاد ډکشي د خیر او د برکتنا بے شک دا قوم پاغو بیو شهیدنه شیخی حیالو پریشان نونیو دل نو دا چغې پوره نول خات کې نو فجعنا علیها نو ګرداو موږ چترو بز مکه لادت رب بز مکه تا اغز مکه هم په لاندې پورتا كلا او پورتا لاندې پداسه حال کې چې موږ اور اون په دی باندې کاله تټی کړو هغه اوچا تمekra وی پښو کې چغې وې باز تب پاسر تپل کوي جنا رسل کی نه نه نه دا خبره غلط دی, دی. اموکلفنو اخر کې پورته کړو چاغه مکلفو چرګانو سپو بې دوګانو س ګنا کړو چاغه اسمان کې چغې وي نه اسمان تنه ساده پوری او چت کړو چکم مجرمانو چې څومره دا الله اندازه وا او چې چته اک او بیا چې ختې لا غرضول پا مازا مازا نو کاری پیر پاسا ورو رو لو چکا تزمکتا رو رسید نو بیابا کسنو نو منگو رو الپاگی بانی کاری در ٹکڑو یقین پدی کس آجی مشان نگی در پا دی برطه غستن کو او یقینن دا قوم دلوت علیہ السلام لبی سبیلی مقیم خامغا پاغا لارا حمیشہ کری کې شارعام کری لبی سبیلی مقیم پاغا شارعام کری شارعام یعنی شام ته چه کل زی او سڑه نو قوملوت گستا رفتا دا راجی دلاره نه گستا رفتا نو په دارو بانده خلق تیره گی گوری ووینی یقینان پا ده که دلوت علیه سلام قوم اسم دا اغیی چه سورا اے حاتره دا اغیی نک چاپیره دیوال کانتا تارتاو ده پری او د الله گرف کی ری اسم سکم با حضمی و شاگرده یا غوی ما با غنو تا گاری خیجور چو چات کارت و ما کاري او نو دا و دا دخه ته پاتې کیږي د قومي لوتله سلام علاقه چیرې ده حناغه <تصفح> چ په کم حال باندې الله تبا کړی اقصي حال باندې سو خوده نشور دی چې مرغې په دې دیږي او نو زه اته تیر شي کو نو واپس خله کې مپر یو یو هلاکه شي دارنګي هغه چ کم ډندوقي ری پاګ علاکو خي کم داغه گرفت کیداله لواري کې کی چ کم لړګي وا چې نوال لګې سیو سیو نارگی او هغه وسو زیره ختم شي داسې د الله او سم پاګې ملکونو پاګا د اقوبه جو سره ها داسې ګنده بيماریانې ها ان فی ذالک لا علم المؤمنین وان کان اصحاب الیکہ زکائے کی شرک مو او پای کی دالکانو بدشه دیو وا دالکانو بدشه لري بدشه وی یقیننو اصحاب الیکہ بن والا یکو تزکو چالت یو کو وی او هغه سره هو نیوی کم کې چوب ډیې ځېی راي ی ووج نو ته خاام م ق بوتي حچخوا شاید د واهې ته او بره ساحی کېږي که نه د غې یو جګې جوړه شي یو جنګې جوړه شي ګن جوړ شي دو او ته سور بیا نوال ته کوی واغې سره او نهیم عامغا او ظالمان بدل واغه د هغې نه ب شکه دغه دوالهله با بین نه پاغه لارهوااض کې دغ دواله کومونونه په لاه کې راض اللهي. یو یعود شعیب علیہ السلام او یعود لوط علیہ السلام قوم امام په اصل لغت کې مقتدا او پېښوا ته وای زکه هدا پېښوگانو د غلتو سيزونو یورپ نه چې کملار راپور یوزی او الته قوم شعیب علیہ السلام ده یا جز عربونه یا د شام نشرازي او یورپ ته نو الته کې دا قوم یرداد ه د صلاحاتو دا عربو یو اخیری بارډر اسلام د قوم لوط علی سلام اول کړي تاقی اسلام درو جنواله کړي او اصحاب اله المرسلين خاوندانو د دې د لګلو شون بیا او قوم د صالح علی سلام چاغه او سیدون کیو دا کنده د هجر هجر داغه د خلافا او چ کمرېلوې لاین چکم د یونان نتلې د شپګم سټېشن باندې داغه یا غزي داغه یا حجرت علاقه راځي او ورکوږم چې دا دلایل نو هغه دا رینه لاس كونکې او دوی چې کناستل به د غونو کرونا په امون باندې نور ول دغه چې په وخت د سبا کې لږ نه خدای نه هغه شدی کسب کولم چې دایک عمل کړو هغه شر کو کفر په وجه د عمل هغه ها فایده ور نکړه د شر په او لري پیداکې موږ سماونو نو نو کې واچ ما بند وروډو کيو الا بل حق مزر فرشتيا ده فارغ کارو کړه او به شکه قیامت خامخا ده دن کې پای سفر زميلا مخواله اف مخاله لوخستو سلام مخواله وا پاړو لوخستو بيد انتقام نام بسمخته وا لوا ير بدلته مالا دادرې قسمه ميدانو ندي چته کله بیان کې د دینکار کې نوستا مقابل بدر قسمه خلق هغه یو میدان د واعظ دی چې د دینکار کې واعظ او نصيحت چې کې درس کے تقریر کې بیان کې یو دغه میدان دی دوی میدان د دو جنگ دی میدان جنگ چې په میدان باندې او ځنګي کې د کفار مقابله کې او میدان دو بائی کارتے نگورا په میدان دو وعس کبا فس فائصف حل جمین قنزل ردی بدی الزامون اخلبن اکول آغے بس عام خبر بکے پوش او داغ انتقام او بدل بنا رہے استاکار بیان صددے پیغمبر پاکوی ما علینا بلا انعا انکا نیسته پتا مگر له سول الله وی علینا الحساب او ما باندې حساب دوه میدان د جنگ دی چې جنگ شروع شو لبیا داسه عملو کا التوبیا مخناله فشرد بهم من خلفو داسه وی اوروا چې دستون کو مونته نصيحتو کیجاله کوي سره مچېړه چې میدان د جنگ دی بیا یې کې قران فشرد بهم وقودو کله مرصد هوضر به ومن کل بنان هر یو بندو توله ماکه دروبه نه تکنه لا یو تهونی سي زله زره کې د نه پات نه شي حيث وجدتموه وقتلوهم او وجه له کوم دي کې تاسو او بل میدان ده بایکاته منافق ها منافق چې کلا غلط شو او نه مانی خبره په عزت شو او تاسو مقابله کړئ سردد دین نا و اننا براءو منكم بلوچستان جداي تاسو په لاله زم ما خپل لاله دامت یې او سره پکار ده دا, دا ميدان د بایکاد وکینه نو دې په دې یو درې ميدانونو نه پونو اور څخه ګډور کی نو چې قران دا نو کنزلې رد به ده ستاده سی په خنجيزو او دا ګټ خبره بکی کنه یو وا چا غلط کتاب نکلي له نقصان نکړیا غو پکو تا خیال دا نقصان کړي ورو تدا نه او ددره دو پلوټو نزان او ساتي او کنز لري د بتبانکي او چې په میدان د جنگي الکه خېدې گزاره وکړ سکه مو وجره نه نه او په میدان د بایکاټ کې د دوستانو سبب د دوستانی تعلق ساتي د دوستانی لایقي او چني په بایکاټ انا براءو من قوم ابراهيم عليه السلام بایکاټ نه کړې فست فایص الله جمیع دا انګریزی به ایمان کار دا دن لکاو. او چې اغې به خلک د دین نه بدل کاو اوس هم د دین نه خلک دا وګړو د اساسه خلک تیارې په جمعهتونو کې هر چا چې او او خداګې نه خالي نې دا کارو اوس هم د جمعهتونو نه او د حق پروسو د مدرسو نه خلک څه کې بدل کړي نو ټول ابا وه نو چې کوم کې به تاریخو دي دا او یې کدا او چت کوي داونی سي دا تړې دا, دا بوي یو مزه کې تاریخونو نه هغه تاسو کې د ویلګه دا او کوي نو انو مونې لیکل نو چې بیا تلال په تار کې ویلګه هغه نو مونږ والا پر راغې دي نو یو ته وي تک خپل نوم وایا یو وی زید عمر بکر خالد یو ته پس په سفر جمیل نو هغه چون کې دا نو نشي دی کړي وځه سپ سپ په کیسه په د شمالا نو چون کې هغه د تشیلی کړي نو اغلا شو نو نه ربوت آیا و برشو. نو چاو ته یتو ورد برشو اما دو قرآن آیتو بیگنو خدا مزارا زده فا قرآن فا وجه باش په فاس پاس جمیل زمان زمان نمداره خونشی اهان اندو ها تاندارو نو تاریبان بینیول نو جرال نو آغا نمونه یو یو باقسته یو جا کستان ام سر استان ام سر نو آغا یو پلانه ها فلانه فلانه یو تو یو سان ما دغه ماغه په مختصر کنه هغه زه خبرو نو چې هغه لال تل کې نمونه هغه سوې لکه هغه پلانش یا فلانش ته نو چې دا لو نو هغه چې وې او راځي ماتا نو بیني ژوندونه ورته کثار دار وې کدا اوس وې نه هغه به دغه ځفته شي اگر حنا یو داز په یوسف الجبيله قران کې ډېرې فيديوی چې فارمت دې کا کډان وای کړه خلاصې کې وای نو نوړه ډېر خو ور دي اباده کنا بے تعلیمي نو چې دې هر تاور سره بیا د ټکی نمر شي اګونوم چې بیا دې کنو غدد لیکي 1600 بسري اکثر پدینو مونږ کې د تاسیدونو کې خلق ولاره و زمانو غدد تعداد شوه دا نو می غدد دې کله ځانم سپیلنګ ورته ها او کدا شنو راغیم کله بیا غریب کړیږي نو بیا عدالتونو ته روانې دغه اسو قواله ونیسه چې په دې ځونو خپو یې کنه پس پیسې خپل جویر ان ربک به شکر اپستا والخلاق پیدا کړونکې پویا ولقدات اینا کسب مل مسانی تاکید کړی ما ته او آیاتونو د قران سب عم نو وم په کمځه کې ذکر دي سورت الفاتحه کې او موږ زمين دي وایاتو نه دي ورو القران لازم په تفسير او قران لوي قران لوي حقيزه کا چې په حقیقت کې په فاتحه کې د قران لوي موږ وېدو زه فاتحه دا نور قران د فاتحه تفسير او فاتحه په دې ټوله اسماني علوم پراته دي ها او سبا یا په دې کې وایاتو یا او م زامین دي سلور مقاصد دي او دري بیان د پیروکو سلاسه و دي نو لا ته کا مپورتک وسترګي عامه دولت ته موق دو وسترګي عامه دولت ته چې موږ فېدا ور کړی پاغه مالو نو ټولګو ته ده دینه دې هر خلک له غاړه لري دې هر خلک زیک نه استیدا ګوري او بازوبو کې پټکیم والي یو دا چې مودا خدای غا مپس کوي ها اګه لم ته قران تناسي ها د ټولباو په مسکه نه اځتي هغه ته وو پس خیګه هغه چې ها د خو دو سره په میدس کې یو ځیناستي مړه هغه به پس لا ته مدنه نه ای مال او دولت ته چا پس خیګه مو اته ته د خلکو پس خیږي قرتبي به باندې د کیري قد اګه نه توقابل قران عما في اذن ناس ای پیغمبره تمه به پرواکړې په قران دا غسنه چې په لاسونو د خلکو کېري چې د خلکو په لاسونو کې مال او دولت دی او دې دي دا غېنم ته به پرواکړې ستالاس کې ما قران دا وکړې ها نو منګ به پروا شکر منګ نو باسو چاله منګ په خپل کور کې کی کېنیلو رو کېنولو یو په کتاب دې لاس کې راکړې ها شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله ها چې باچا وته قاصد راولې چې تلاشه او خطه وته لیکلې بیا قاصد چې تلاشه او طالب ډېلو او دمه لاو شي ها اودا کې ما سره مشيري راغوت او په سي خطه لیکلې او راغوت ویلو چون چتره سنجره روکه باتم سي اباد در دل اگر ورودو سه ملک سنجرم وای زماره روح دې څا د تور چې ترې پښان دغه شتور شي که زه ما پړکم استاد بادشاہي سخیال مرضی استاد صاحب شاهي ده انګا کې خبر یا تم از ملک نیم شب من ملک نیم روز بایب جونې مخرم دچې د شپې پاسې او د عبادتنا عبادت کوم د نیم شپې او کوم مزا کم کوم سذور چې زه ما پړکې راځي قسم ده کله نیمه روز بادشاہی پر نیمه ور بشموادما انګه کی خبر یا تم از ملک نیمه شب من من ملک نیمه روز با یک جون خرم زې په نیمه ور بشم د استاد بادشاہی حکومت دیوي چمګل <سؤال> الله که مو حکومت را کړل دا خوله مزه وخوندې واغ چې کورسو په سیلاری ګرځيږي ايته دې پته نشته دا پته تهونه غوړو ډېر دې څو مزه وخوندې دې دا څه خبر دی غریبانه الله <اللاؤوی> موږ دوه سترګې <واس ترگی> قران دا آ, مال و دولت تر خلکو او قران والا دیو جنا دیجانی سمرقندي دی خيستلي کل کلې لري هغه وي ما ولا تمدن نه نه کا الا ما متا نبي ازواج منوم موږ دوه سترګې هغه ستا ها یا چې ما درکړی تا ته علم دو قران ما آتوه ناکا من القرآن افضل من ما آتوه ناهم من الاموال اغورا آج ما تالکم علم دو قرآن در کرده دا غور دی دا چې چوار کرده من دی خلقو تمال دولت ته من مال و دولت ور کرده تالا ما علم دو قرآن در کرده فستغنی بما آتوه ناکا من القرآن زان بے پروا کا د مخلوقنا پاسه چتړکړې ما ته علم د قران ود او دینې لمې دې کړه فقہ اصول ولا تنظر الہم والہم ام ګره د غمالونو ته هر مالو د راتونو بما آتینا کمن القران زان بے پروا کا پاسه چتا سایدم د قران دې حافظ د قران یا نوی ترایب ازرکم خود صورا برا کرو یا نکتا دیل <سؤال> قرآن ذکره او ظالمات واضح گوله دا اللہ دا پارکم نو اللہ غیر تیره دا چه بده نپری دی حالا که دا مراو وانا چه مراو پده دا دا ملایوی که دا باده موجود بلگیا شیده یا شلو زبادی شیگا نا بیجومتنو رو دکیگی بیا گوٹ کنا چی اپی زار اپی جی زن سادر تاکره او لگیای بیا فستغنی بی ورانو قران ول علم الديني نوزان به پروا کا فاس چترخړې ما ته د علم نو قران ولا تنظر اله واليم او دا غي مال نو ته وګوره دولتونو ته وګوره دا رنگي سی هدا یو داسې سوره تبقه ورو وګوري التميرو يوتل حكمه ميشا وميوتل حكمته فقدو ديا خيرن كثيره دا مالوی خیر د دی نو دا خیر خپل کا دا خیر دې خیر وایا دا د خیر کتاب دی یو د حکمت میشا د وسوا یو ک مویان مریا ته نوอัลتا هم سمرکندي خیرسته لیکل کړي ل دوی او منعۃ العلم والقران چا لا چې علم د قران مله او یم بغی ای عارف نفسه مناسب دي چا خپل زانو پیجنې چالچ علم دو قرآن ملاو شور پکا چاہ پلزانو پی جنی ولا یتوازعو لی اصحاب الدنیا لی عجل دنیا اوم اغاز الزان نموحتاج اکی دنیا دارو تا وجد دنیا دا غینا ها موحتاج امان نتا پوسو که کنی اللہ ماشاءاللہ فموحتبر کسی با منده وی ویرہ سبر آکی ولا یتوازعو زان نموحتاج اکی لی اصحاب دنیا دنیا او تا د سوو جنه د اځ دی دنیا او د وایي دنیا داره نه ولی انما اتوا من القران هغه شدانه ما درکړې لم نو قران دا غوړه دي مما ما دا سنا چاغيله ور کړې شوی دي اصحاب دنیا چاغيله دنیا دار او ته کم شې مې داو شری دنیا دا, دا, شر دا غینه دا قران غوړه دي ولی ان الله تعالی سبب دنیا ماتان قلیل زکالہ دنیا تا ماتائی قلیل ویرے او اللہ قل مطاو دنیا قلیل او قرآن تا اللہ خیرن کسی را خیر دیر ویرے نوچه تا سرا دیر خیر دے دی. نو ماتائی قلیل تا ولی زانا جزا کے وشی یو تل حکمہ مئی شا وما فقادو تي خيدن كسي ولوي خير دي خير الله تا معلوم دي او قليل له ها څنګه روزه ها روزه کوه لاته مدنه نه نه کيلامه متا نبي ازواج مين او مال دا وتره دينا ما غمجن کي غادي په نيمانداري او کته کته کا, کا نرمي کول مومنينو سلام واه يکي نظم يلو انګه کارا روبه دي کومذاب لكن څنګه ما داله کوي مفتشلينو آکسسان چې ل وټ ټړې ټوټی ټوټې کړی او په مد س کې بسې پارې پرتی دا پیظانو د پاره څوکرا شي مږه د ختمو وکه خيله ک شا بهې پارې راوای عادې د پارې ساات د زین ټوټ ټوټ تا خو ډان ټوټ کړ خو فورې کا الله زما د قسمی خا مختهپول به کوم د د خلکو غونډو دا هغه سوچ دیکه ممل عمل کوي چې قرآن ټوټې ټوټې کړي دي د ختمن په اړه دې ګرزو نو اغه سپاره وال ما شومانولا چې قرآن خرابوي او قرآن پالې شلې پويګينا داغه د پاره سپاره خره اوسه تا نن سبا خلقو سره پاره ساتلي ختمولو ده پاره الکور شغورا نو چا پیره بزنانو کورونو کې یا سي یاده کوي نه چا یا پیزان ځان او قاریان الله زبطه پوس کوم الله دې بارا کې فدي ځبانه کرتے بیوغه چا څنګه بیان کړي فصدا بما تو عمر فصدا سب بيالو ک په شان دي شي چې حکم کولی شي تا تا او مغواله د مشرکینونو نا څنګه چې پشیشکې تا تخپل جسم خاري خپل مغه ویلکه مخمس فتاک ما کې تا نه شي کنه صفاکه کنه صفاکه نو دید دن داس بیانو کا چطا تا پکن نقصانی و خمالو مشی نو پو نقصانی ردو کا لڑی کا صفا دن پریدا دیو اور این حدیث کے راضی پیغمبر پاکویں ترکتو مل بلل بلت البیزا پریخو دی تاسو ما پیوس صاف دن بانی داس ساب دن ما تاسو پریخو دی لیلو آ کنہاریا چدا عشفا پشانت در الزلیگی نو سدا پیغمبر من پاتې نشاغه صفا کړوره څنګه چې شېشه باندې خپل ځان صفا کړي او موږ اله د مون شریکنو نه ابي شک منګا کافیو تعاله یاده مشرکان له ټوخي کینو دغه بس وکوما ان مست ان کافینا منکا منګا کافیو پیغمبر استاد طرف نه چا ده پادا للمستاذین ده پادا او ټوکو کوونکو چا غو ټوکی تا پورې کوي زه کافی مکر علی <الیس> صلی الله بکا <بے کافن> فی عبدا آ کسان چې هغه درځلانو مدرګا او بل زردې پوی بشیدې او مخ په پویږي چې یقیناً ته چې تنګی استاسینا پا خبرو شوای دی دې چې تا په څه کمی خبر وي ها شاعر لیونی کاذب دروغجنی شریف فسادی تاټو له خبره بتاپسه کوي نو الله ویز اورما نو پا خپویګم پاک بیا نو پوکم د خپل ربو وقم من الساجدين اشهدتا بيداروا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم د سورته هجرت انتخاب په دې دوه الفاظو او بخاری کې کله ختميږي نو په اخر کې حدیث په دوه جمله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نو په سب به حمد رب کا وقم من الساجدين اشهدتا بيداروا او بندګي کوا ځ خپل رب عبادت کوا تر دې چې راشي تا ته یقین مرګ مرګ یقینی شی ده پیدانی پیر نو هيازور خو بولید شيطان بې ایمان اوت نه چې که پیدانی پیر کامل شوی او تنور عبادت مکوا نو وی بې ایمان په قرآن په یو کنا ځکه مخه تیر شو کنا الا ان عبادی لسلكا نیم سلطان او بندگان دا اللہ کم دی استفینا من عبادنا اولتن کتابا یستمعون القولا نو چی پو قرآن پویی اوز دیکو نو اگر اشتا شیطان نشی خطا کولی آور تاوی رکشا بیمانا تما تاوی جستا عبادت پورا شو پیغمبر تا اللہ ویلی وعبد ربکا حتی یا تی کل تر مرگا پوری بزما عبادت کے نو داگا عبادت پورا شوی نو تر مرگا وزما پورا شو نارې دا چې هغه خپل <سؤال> رونده وایو په دانی پیرا ستاونه مند خلک ګمرا کړی دي خو به علما خطه د قران پوجو موږ نه بچوي د قران پوجو انسان بچکیږي د شیطان وسوسو نه ښا جالونه کې وسوسو کې د شیطان اسوک راځي چاغه د قران سره تعلق نشته بلانې دې کې پیر دې بلانې دې کې ولي دې بلانې دې کې شهید دې روان به قران پته وته او چې قرآن پدایي چې ماشاءالله انبياو سکرې وي ځان او خپل مندرینه مصیبت نشې درکولې ځان او بل نه بچی نشور کولې او چې دانی نو کده به یو دربار یو به بلی واعبد ربک حتا آیاتیا کل یقین سوره انذار يروا مجلمینو تا واقعات او ثابتینو باندې پوښ ها پرګوښه the no.